Bona tarda a tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Ser presumit potser no és cap defecte. Això és el que pensa el cel cada cop que s'observa enmirellat a l'aigua del llac. Es mira i es remira, si un núvol el tapa s'enfada i rebufa per apartar-lo, i quan el sol l'il·lumina es fa gran i més gran, complint tant com pot amb el blau més lluent, que contrasta amb el terra cada cop més ple de fulles seques que silencioses anuncien l'arribada del fred. I mentre les passes trenquen el silenci calmat, només esbarlat pel vent, les fulles es van esmiculant, cedint en el seu lloc el cruixit de l'estiu que la tardor ha despullat, convertint-ho en una espessa catifa de colors marronosos i groguencs. D'aquesta manera, els colors del bosc s'han apoderat un any més dels nostres cors. Avui és dimecres 15 d'octubre del 2008. Això és Ràdio Metropol i qui us parla al Ver Segura. Escriu-nos a radiometropol.catlunyacomunicació.cat Benvinguts una setmana més a Ràdio Metropol, on segur que molts de vosaltres, com un servidor, tindrà aquesta mena de veu que provoquen els constipats. Sigui sí, com sigui, aquí estem per repassar l'actualitat informativa que aquesta setmana ens du fins a la Universitat Autònoma, on hem sabut que hi ha el centre d'amagatzematge de dades més gran de l'Estat, ni més ni menys que amb capacitat per un milió de gigas, i on es tracta la informació procedent, per exemple, de l'accelerador de partícules de Ginebra o de l'Observatori Astronòmic de Roque de los Muchachos de les Illes Canàries. Manuel Delfino és el director del Port d'Informació Científica de la El gran grado de automatización y además la virtualización también entra porque eso nos permite que si tenemos un fallo en un cierto hardware podemos hacer que ese mismo servicio rápidamente aparezca en otro hardware de manera que sempre este responde. A l'Hospital de Terrassa, els treballadors de l'Institut Català de la Salut veuen amb els ulls la reestructuració del mapa sanitari català. asseguren que dels 150 treballadors de Terrassa, un 70% els traslladaran a Sant Fruitós de Bages i l'altre 30 a algun punt del Vallès, un aspecte que s'hauria de compensar. Pep Asset és el portaveu del sindicat Catac ZS. Són temes que avancem que en el seu àmbit discursal i d'aplicació i de desenvolupament de tots aquests temes és la mesa sectorial de negociació de l'Institut Català de, de la Salut. Però en cap cas hi va haver una negociació de com es faria tots aquest personal si hi haurien compensacions econòmiques que pensem qui tenen que ser. en i a Sabadell divendres es va fregar la tragèdia quan una avioneta va endur-se uns cables d'alta tensió que van provocar la pagada d'un centre comercial de Sant Quirze durant unes hores. Tot i no haver-hi ferits, l'alcaldessa de Sant Quirze Montse Mundi, assenyala que aquest fet els dona la raó i justifica que l'aeroport s'ha de treure d'on és ara. Nosaltres com a, com a Ajuntament i com a Govern reiterem i no ens cansarem, jo des que estic d'alcaldessa he demanat, sisplau, el canvi d'aeroport, el seu trasllat immediat i el tancament d'aquesta activitat, que a més a més hi ha molta activitat, no? És un problema, tenen un aeroport on el tenim perquè hi ha hagut una expansió urbanística important que ha anat ofegant a l'aeroport i escolti, jo crec que tampoc sigui tan difícil. Hi ha ja, ja altres infraestructures com eh, estacions de tren, altres, altres indrets que quan ha fet falta per un, un canvi de model urbanístic s'han traslladat per altres llocs i tampoc ha passat res. No? És un problema greu que tenim. notes demanem rotundament el tancament de l'aeroport i el seu traslladament. déu que do què surt que ens va donar aquesta avioneta a Sabadell? Ara és moment de saludar la nostra companya que ens aporta la notícia de la setmana, és la Norma Vidal. Molt bona tarda. Hola, Albert, què tal? Bé, la veritat, i la Norma avui ens porta una notícia que afecta d'alguna manera al municipi de Montcada. Doncs sí, portem una notícia que fa referència concretament a l'espai rural de Gallecs i, per tant, també afecta el nostre municipi, a Montcada. Es tracta de la incorporació d'aquest espai dintre del Pla d'Espais d'Interès Natural. Doncs sí, el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltassar va visitar Mollet del Vallès aquesta setmana i va donar a conèixer aquesta notícia. Va dir que abans de finals d'aquest any estarà acabada l'aprovació del peny de Gallecs i, per tant, això significa que que doncs, tots els terrenys públics de Gallecs passaran a estar incorporats entre d'aquest Pla d'Espais d'Interès Natural. D'aquesta manera s'inclouran les 774 hectàrees de Gallecs que són propietat de l'Incasol i que estan delimitades com a sistema d'espais lliures en el Pla Director de Gallecs de diversos municipis, com per exemple Moncada, Omollet, Pareig, Gisaraball, Palau Solita i Plagamans i Santa Perpètua de Moguda. En aquest sentit hem de destacar que s'inclouen els espais públics, no pas els privats. I hi ha algun problema amb els terrenys privats? Sí, com saps Albert, fa un temps es va proposar per part de la Generalitat incloure aquests terrenys privats, que pertanyen a finques privades ubicades en altres termes municipals, com per exemple la Lleça de Munt, Lleça de Vall, Parets i Palau Solità. Aquests terrenys, a medi ambient, pretenia incluir-los també en un primer moment, però finalment no ho ha fet i, en part, imaginem que no ho ha fet perquè els propietaris d'aquests terrenys van presentar diverses al·legacions a la proposta de la Generalitat. D'aquesta manera, doncs, s'inclouen els públics, no pas per privats, però almenys una part de Gallec sabem que estarà ben protegida. El conseller Baltasar, suposo que per la part pública, diguéssim, per la part de terrenys públics, es congratula de tot plegat. Sí, el conseller es va mostrar força content per aquesta decisió que s'ha pres i va dir que, tot i que no es tancava la porta de cara a futures incorporacions, doncs que pel moment el que s'havia decidit incloure era suficient. La primera delimitació del PEN serà la que inclou tot el que és els espais públics i per tant, evidentment, això no vol dir que tanquem cap porta, però que vol dir que aquest serà l'element de definició de, de limitació inicial i en tot cas cal pensar en modificacions de diferents plans i d'espais, eh, tan-nos sempre que és, que és possible eixamplar-los per estar, eixamplar les, les zones de protecció. Però és evident que el nucli potent, que serà aprovat és, és suficient i és important. És doncs molt de amb aquesta notícia que afecta el terreny de Gallecs. Ens acomiadem fins dimecres que ve. Doncs fins dimecres que ve, Albert, que vagi molt bé. I tu també, que tu passis molt bé, que et veig molt feliç avui. No, estic normal. Doncs bé, bueno, doncs amb la norma normal t'acomiadem. Adéu si ho heu normal. Vinga, adéu, donar records a aquesta gent. Sí, sí. Ara tot seguit connectem amb Chicago, amb en Romà Roques. I una setmana més. Ara és moment d'anar fins a Illinois, fins a Chicago, on ens espera el nostre corresponsal mundial, perquè està a l'altra punta del món. Roma, Rofes, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda, Albert. CatalunyaComunicació.cat patrocina aquest espai. Que, com està per aquí de moment? Una mica l'ambient caldejat i no parlem de temperatura, sinó per al debat que demà protagonitzaran els dos candidats a la Casa Blanca. Doncs sí, tot i que estan començant a baixar una miqueta les temperatures ambientals, diguem, estem, ens estem referint al, al tercer i últim debat que tindran els candidats Obama i McCain. Serà aquesta matinada a les tres vostres, a les 3 hora de Catalunya, a les vuit hora d'aquí. De... I ara la polèmica suposo que està servida amb aquest debat que vam tenir la setmana passada on Obama i McCain es van trobar i es van dir les coses una mica a la cara, i on tot apunta que sembla ser que els demòcrates són els clars vencedors d'aquesta últim, última trobada. Sí, en principi aquest, aquest és que, això és és el que es comenta. També han de dir que la setmana passada hi va haver el, el segon debat presidencial, el segon debat entre candidats, que bueno, doncs va ser una miqueta... cap dels dos candidats van impreduir res de nou. Uh, McCain doncs, potser perquè sobretot, no dona més de si, és un candidat de perfil baix i, i doncs, uh, pel que sembla la situació s'ha li, li, li ve molt gran el, el vestit, com si I i el va perquè realment doncs, vista aquesta situació ha vist que, que no cal arriscar i que no, només cal que segueixi amb aquesta línia i que al principi ja té la victòria colla avall. Llavors van tenir el típic eh, debat, igual que van tenir la primera, el primer debat, amb un llenguatge més planer per part de, de McCain, com si no sé com s'estigués si prenent una cervesa amb els seus amics, i, i doncs Obama més concret, donant més, més detalls, i no sé, McCain semblava que ho sabia a tota l'estona, que ho sabia tot, que ell tenia la resposta, jo tinc un plan, però no, no acaba de concretar. 12. Doncs la, la la gran pregunta és a veure si el discurs, doncs quin quin discursador més a la població americana. Ja el Bush en les seves últimes eleccions ja va dir que ell havia guanyat perquè és el típico mà que, que pot que podrien anar a fer bones serveis en qualsevol, no? una miqueta és un personatge més proper i és el partit que busquen els republicans. I fins ara les, dos últims, les dues últimes eleccions els he sortit bé, ja veurem veure què passa amb aquestes. Mm -hmm. També hi ha polèmica perquè McCain va insinuar que Obama li quedava molt per aprendre i que realment els republicans no tenien temps per, com per alliçonar-lo i donar-li explicacions del que significa governar. Sí, aquesta és la nova estratègia, veient que amb arguments sòlids doncs, no... sembla que s'han apropiat el terreny dels arguments sòlids i de, i de les solucions als republicans, ah, perdó, els demàcrates, doncs, els republicans ara estan... Amb una estratègia molt forta de desprestigi de del candidat de la candidatura d'Obama i doncs això, doncs, de, que no té experiència, que no, que no podria liderar un país, un país que ell sí que té experiència i doncs aquesta és la línia ara d'atac de, de, de, dels, dels republicans en una mica tela de desferrada. Perdó, suposo que aquesta matinada eh, veurem més, eh, o sigui, al atac final o sigui, sí, l'estratègia posada al límit, una miqueta, aquesta estratègia, i jo crec que serà, com que és l'última oportunitat per, per McKean, jo crec que anirà totes. Uh -huh. Doncs parlant en, en termes una mica relacionats amb la lluita lliure, veurem qui guanya aquest últim assalt, i realment tot no vol dir això que sigui el qui guanya les urnes, perquè ja sabem que el poble americà és com és, i també es deixen dur una mica per, la, per, la, per el frenesí aquest d'última hora, però veurem a veure si realment aquest últim debat acaba posant una mica els punts sobre les i si posa una mica d'atenció en el que és el panorama polític als Estats Units. Exacte, i bueno, a part del debat també després quedaran dos setmanes de cua per, a veure, per tirar els últims cartutxos i ja veurem a veure, a veure què passa. Uh -huh. Doncs molt bé, Romà, seguiràs aquest debat. Suposo que la setmana que ve portaràs un resum ben extens, o sigui que pren un calma i que sigui lleu. Molt bé, Albert, aquí estarem. Molt bé, vinga, que vagi bé, Romà. Vinga, que vagi bé, la setmana que ve. adéu -siau. amb aquesta preciosa música de fons que sentim a les zones de Ràdio Metropol és moment de tornar a saludar el nostre company, ben trobat, Sergi Calli molt bona tarda Hola, molt bona tarda. que la, la música que t'he posat? Uh, això, això m'has d'explicar perquè no sé què ve perquè bueno, jo vinc de Sitges, jo vinc a parlar de terror de, de sang, però, de fitges jo, jo et vaig dir la setmana passada, m'ha caigut una cosa a les mans t'ha <ríe> caigut, t'ha <ríe> és el CD de la Copla Contemporània un CD que es diu Sardà Show 3 uh -huh. i com pots sentir el que fan aquesta gent és versionar cançons de Sina han format sardana i això sí, sí, és el em que, que vam parlar, Sí, sí que em hem de parlar. parlar però, sí, però clar, no l'hiem trobat i ara que ho tenim, doncs, bueno, profiten la viventesa. Aquesta és la teva sintonia de Guisarga, ja sí, senyor. Bueno, escolta, venies des de Sitges, què tal ha anat això? Ha anat bé, per una banda bé, perquè hem vist coses que no segurament no s'estrenaran mai, però bueno, sí. van donar palmarès, l'Àngel Sal, el director, ja va dir que aquest any ve estab un frug i que d'aquestes pelicules, Garavica, distribució a Espanya, o sigui, moltes es no estrenaran mai. Yeah. Algunes en DVD, altres des de la mula. Exactament, perquè si no, no ho trobarem. Malament. També hem trobat coses interessants, pel·lícules d'això que d'altra forma no es podien trobar, uh -huh. però per l'altra que any la qualitat ha sigut una mica baixa. Eh? Uh -huh. Clar, de fet, Sitges es reflecteix el que és la, la collita de l'any. Si sí. l'any no ha sigut més bo, no n'hi no, no, no ha on raja. Però sí que ens hem, ens hem tregat cada bodriu, i hem estat allà 10 dies, i hi havia dies que dius, bueno, tu, pleguem ja, no?, marxem a casa o algo. Sobretot, a mi n'hi han tres que han agradat molt, Bé, bàsicament, la millor pel·lícula la va guanyar la pel·lícula de la filla del David Lynch, uh -huh. que és d'Unsurvidants, que aquesta precisament no la vaig veure. Uh -huh. Perquè és, és un dels problemes de Sitges. Vull dir, acaparar-ho tot és gairebé impossible. Yeah, yeah. I sempre et falta alguna de les secs oficials, no? I aquesta va saltar. Clar, en el moment que, que te la saltes no, no esperes que sigui la guanyadora. Uh -huh. De fet, una de les que deien que seria la guanyadora, que es diu Let the Ride right One In, que és una, una pel·lícula sueca sobre fantasmes, sí. que tot el dia manera, aquesta serà la guanyadora, serà la guanyadora... I al final no, que no ha hagut una sorpresa. Uh -huh. Però aquesta es van d'or, és a dir va endur el Premi a la millor pel·lícula europea de l'any. Uh -huh. I a part d'aquesta en va agradar molt, molt, molt, molt. Una que es diu The Chaser, uh -huh. que és una cinta coreana, un thriller, no, no té res de fantàstic, però veure, és una bona pel·lícula. Uh -huh. I aquesta, bueno, suposo que no l'han premiat potser per la part d'aquesta que no és gaire fantàstica. Uh -huh. En tot cas, aquesta és una d'aquelles pel·lícules que ja té preparat un remake americà, uh -huh. ah, que, serà, que serà un nyart, perquè aquesta pel·lícula funciona superbé, vull dir, aquesta la poses en una sala comercial i no l I la l'omples, però, però quedes com un senyor. Què més m'ha agradat? M'ha agradat molt Fighter, que ha guanyat el premi que és una pel·lícula de superació d'una noia que vol ser lluitadora, però és musulmana, seus pares no el deixen, bueno, una mica la història de sempre, però molt emocionant. Jo, jo me la vaig creure, m'ho vaig empassar, em vaig emocionar allà, no vaig plorar, però gairebé. I, en fi, com a mínim s'han portat millor actrius, és un prèmi d'aquells de consolació, però bé. Uh -huh. El millor actor, Brian Cox. Aquesta també. Llàstima aquesta pel·lícula sigui molt de telefilm, gens fantàstica tampoc, però és una pel·lícula molt bona, molt interessant. Parla d'un home que li maten el gos i ell emprèn. No una venjança, perquè no és una pel·ícula de venjança, Caram que no l'esperava jo. És una mica com reclamar justícia. Uh -huh. I està bé perquè s'enfronta una mica als les lacres aquestes socials, aquests nens que no passen de tot i que els seus pares tampoc els hi fan creure... No ho sé, bastant interessant. Molt bé. No et deixo parlar avui, eh? Et passo de tu. No, no, no, ja veig... Eh... Ah, doncs va, acabo. Les altres dues mencions, que si algú les veu mai, que les trobi. Una és Eden Lake, una cinta de terror. De terror això de supervivència, eh? en plan matança de tefes, en plan deliberants. Uh -huh. Allò, ah, que no es persiguen, que no es corre, corre. A sota té com un, també com un missatge social, té una mica del, del, de la infància, de com s'ha d'educar la gent, tot això. I l'altra és Donkey Punch que vendria-se el mateix, però una versió britànica i que li dona quatre... O sigui, una cinta de terror d'aquestes adolescents que veuen sí. cada setmana, però bona. Fa allò està atent, fa estar intrigat, el guió és prou intel·ligent i, en fi, bastant bé, i rodada a Ibiza, que què més vol. Però. Una setmana i mitja compactada en re, en cinc minutets, què et sembla? Clar, minuts, això, això és re. Ja, ja faré, a la web ja faré un reportatge allà. Ah, ah, això, això, ah, a, ja, a la web ho anirem publicant, <ríe> sí senyor. Molt bé, doncs a partir de la setmana que ve torna a la, la teva afició principal, que és veure pel·lícules i comentar-les aquí, Eh? Sí. no te digues res, res més durant la setmana estàs allà oh, que llegue el metropol que llegue el metropol bueno, és, bueno tant de bo tingués més temps a veure pel·lícules i comentar-les però bueno es fa el que es pot es fa el que es pot eh, dejat-me entrar al cine dejat-me no, entrar a Sitge ja sí que ho he fet eh? perquè he tingut la tranquil·litat d'aquella que no ha hagut de fer entrevistes no ha hagut de preparar reportatges ja. que els faré després a posteriori ha gent que escriure cada dia ja, ja. i em podia permetre allò va Avui me'n passo sis pel·lícules, doncs vinga. Avui dues, doncs eh, no passa res. Anem fent poc a poc i Bona Lletra i tu, que sigui el que no vulgui. mica de vacances. Clar que sí, home. M'encanta, m'encanta aquesta música, eh? Queda bé, ja la podem deixar. Doncs sí, sí, tu. Si vols ho deixem tota la temporada, eh? Vull dir, com vulguis. Ah, ja ho veurem. La que ve, depèn de què parli, potser porto alguna alguna cosa. Ale, tu! Que, que sí, la setmana que, que, que, que El Javi està picant aquí ja, que en vol entrar. Apa! Va, ja el deixo. Vinga, que la setmana ve. que ve. Que vaig I ara, per fi que Sergi ja ha marxat, podem saludar el nostre meteoròleg, en Xavier Segura, molt bona tarda. Cursosdenàutica.cat patrocina aquest espai. Bona tarda, Albert, que ja deu... toca, eh? Déu-n'hi-do, eh?, que no marxava Sergi. Exacte. En fi, el Xavier assegura que aquesta setmana ha participat en la trobada de bloggers del Temps de TV3. Sí, sí, va ser a Manresa, el dissabte el... Bueno, vam fer un dinar, i bé, vam estar fins ara, doncs, es, es compartien totes les idees i dades, a través d'internet però per fi ens ho vam poder fer cara a cara uh -huh. i bé, vam estar amb meteoròlegs de la casa TV3 i una trobada bastant interessant la veritat, eh? I molt, molt divertida per qui uh -huh. li agradi la meteorologia Macla, suposo que per vosaltres que viviu tant aquestes coses eh, ha de ser una experiència no trobar-vos tots junts, a més amb els meteoròlegs que cada dia estem seguint a través de la televisió exacte, sí, sí, ens, ens explicaven anècdotes, ens deien fins i tot el temps que pot ser que estiu però aquest hivern, perdó i, i bé, va ser una experiència inolvidable eh? o sigui, ens ho vam passar molt bé tenim molts meteoròlegs repartits per Catalunya aficionats, evidentment i, i bé, vam estar parlant amb ells i compartint totes les idees que tenim cadascú de la seva població a uh -huh. més ara comentaves que deu estar parlant del temps que podria fer, uh, sembla ser que ara ja estem, uh, estem capacitats com per dir quin temps farà aquest hivern quin temps no, quina temperatura una temperatura, Vos vaja aviam ja sabeu, l'any passat vam estar parlant que hi ha els plomalls uh -huh. que ens diuen quina temperatura poden fer i aquests no costumen a fallar mai I amb, amb molts anys d'experiència han fallat només un cop i aquest any toca Brrrr. fred Ostres, noi sí, sí, toca quina, fred, toca però fred. quina mandra també, eh Oh bé, és hivern Albert, sí, noi, però veure... és el que toca. No, però si fa fred que nevi, però fer fred per fer fred, això no. Sí, sí, és el, és el que dèiem allà a la trobada, doncs, que volem fred humit, amb neu, però no fred d'aquest sec, que rampes amb tot el que és ferro i Troma. i fa més la quitza que res. Però, Aquí, mira. si ens hi posem, ens hi posem bé, tu, si fa fred que nevi. Sí, sí, no, però tot pinta que serà un hivern fred, perquè els plomalls són molt grans, i això vol dir, doncs això, que farà fred. I ja ens han dit meteoròlegs, per, no només els pagesos i d'aquí a la zona, del Vallès, que ens han pogut informar del, dels plomalls, sinó els meteoròlegs de la Casa de TV3, que també comparteixen aquesta idea, que sembla que tot pinta que farà fred aquest any. Mm, doncs ja sabeu, a retirar la roba d'hivern de l'armari ja la podem estar traient i preparar-la per pels propers dies. Els propers dies no ho sé, però no, segurament sí. pels propers dies el que sí que ens hem de posar són les botes d'aigua. Sembla que sí, i també, bueno, tampoc la jaqueta no... Les podem deixar a casa, eh? No ja molestarà, ja vist... no? aquests dies, caloreta fins i tot 26-27 graus aquí al Vallès no de màxima, amb xafogó fins i tot, i amb pols en suspensió de, del desert, que venia una pertorbació del sud i ens va portar núvol, pols, xafogó però res d'aigua, uh -huh. un desastre donem perdó des d'aquí perquè no ha caigut res gairebé I per aquests propers dies què ens espera? Bé, doncs demà dijous sembla ja ho diem en condicional perquè no ens arrisquem més uh -huh. sembla que, doncs, que tindriem poca nubolicitat de bon matí però que a poc a poc anirien augmentant els núvols i sembla que a partir de migdia tarda al terç nord del país tocarien tempestes que bueno, serien fluixes, moderades i molt minses. però bé, sembla que la temperatura també anirà una mica avall, la màxima i el vent bufaria doncs, fluix de direcció variable fins i tot ja girant a sud, suders, ja cap al vespre uh -huh. Divendres, doncs bé, tot se pinta, tot sembla indicar que tindrem bastanta núvoliceta a tot Catalunya i a poc a poc aniria augmentant la inestabilitat i acabaria plovent a tot Catalunya, sembla, ja ho diem m'estic repetint però és que és així uh -huh. i apressaria doncs, tot el país i amb, temp amb temperatures que es mantindran igual però el vent de, de l'est que fins i tot podria ser fort a la costa perquè tindrem una situació sembla de llevantada doncs seria provocar una sensació d'humitat i vent, o sigui, més fred. Uh -huh. Però vaja, les temperatures en si no variarien molt. I molt ràpidament, al cap de setmana? cada setmana, doncs, començaríem igual el, el dissabte amb núvols arreu i precipitacions doncs, que si ve de un bon matí començarien arreu, mm, ja a la tarda es concentrarem més al centre i al sud, sobretot al sud, eh, potser trencant-se fins a tot la núvolositat a finals, de la, a finals del dia al Pirineu i tindrem encara aquest vent moderat ja, una mica fort al sud, de componentest, sud sud-est. Uh -huh. Diumenge sembla que tot plegat s'estresgaria ja al sud de Catalunya i fins i tot a finals del dia doncs, desapareixerem d'aquesta zona. Ja diem, amb un vent que es començaria a fluixar i es començaria a trencar la nubulositat. Aquí a Montcada, en principi diumenge, ja podríem tenir les primeres clarianes del cap de setmana. Doncs queda dit. Aquest cap de setmana, en principi, a preparar-nos per agafar el paraigües i les botes d'aigua. Sí. I ja està, tu. Aguantar-se, que és el bueno, que toca. Però, entre cometes, s'ha de seguir cada dia perquè demà mateix la predicció pot canviar i ja heu vist que ni dient que demà plourà, demà plou. Uh -huh. Aquesta setmana ho hem comprovat, hem fet la guitja més d'un, ens hem fotut una mica la bronca, però demanem perdó des d'aquí perquè no és culpa nostra. Ja sabem el temps que tenim, que tenim aquí i i el clima que tenim, que és molt, molt advers i, i molt, molt contrast, la veritat. Doncs molt bé, Xavier, ens veiem dimecres que ve, a veure què fa, què fa aquest temps, si es comporta o què, d'acord? Molt bé, Albert. Vinga, que vagi bé, adeu-siau. Igualment, adeu I fins aquí al Ràdio Metropol d'aquest dimecres que com sempre us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Caller, Roma Rufes i qui us parla i per servir-vos una mica encostipat Albert Segura. Si voleu tornar a escoltar el programa o a descargar-vos-el ja sabeu que disposeu del nostre web www.radiometropol.tk on aquesta setmana hem estrenat la nova imatge oficial amb informació actualitzada cada 5 minuts, la previsió meteorològica i un munt d'extres, entre ells webcams en directe de Catalunya, la biografia dels components que fem aquest espai, fotografies com la de la trobada de meteoròlegs on hi va participar el Xavier i alguna sorpresa més. Ja ho sabeu, tot això al nostre web www.radiometropol.tk I abans d'anar a dormir us proposem que intenteu pensar en aquell refugi que per vosaltres ho és tot, aquell lloc fetitxe on us agrada anar i amagar-vos quan voleu donar l'esquena al món, en companyia de qui més us entén. I ara, tanqueu els ulls i deixeu-vos endur per aquest tema dels Oasis, que rep el nom d'Estem by Me. Que tingueu una molt bona nit. Got lot of things learn Said I wouldn't not believe in one something Down don't you know? R Radiodio Metrotropol arroba Catalunya